Хоч світ тим часом багато відмінився, на громаду стали позирать не тим же оком, а він було ще й сам, каже Антосьові. «Та ти б пішов би між хлопці, погрався б. Чого не дієш в хаті? А хто не був дитиною? І Антосьо як на вітрі полетить, і жди його аж ген-ген. Та ти хоч попоїв би, скаже мати, а Антосьо лизне що, та й побіг. Вже наївся, каже. Хай біжить, озветься тато». Навганяється смачніш пополуднує Отак Антосю, живучи, спізнався із усіма хлопцями в селі І на всі штуки мав компанію Та ще що скаже, чи коней, чи в баштана, чи в м'яча, як літом То хлопці й слухають А як зимою, то без його ковзанка не втиралась І всюди його перед Гех, блаженство! Не один і носа розклеїть собі, та проте щасливий тільки вже на колесо Антосю не сідав, бо вдалося йому втямки. Раз сів та злетів і розбив собі чоло над бровою, ще й навхрест. З цього пішло, що вкрутих його прозвали спочатку хрестоносцем, після – христовозом, а там – віслюком, що ніби христа возить. З того часу, як вдруге розбив чоло, Антось, умовляв, не сідав уже на колесо. Було вийде подивитись і аж тремтить, аж волосся йому їжиться. Та лучше з другого посміятися, ніж самому сміховищем бути. І стоїть собі, дивиться, а колесо аж бурчить і льоду не доторкається. А кругом хлопці й дівчата стоять, піджидають, поки злетить той, що крутять його, щоб собі сісти і собі злетіти, та й стать крутити, щоб і третій полетів. Жартують, сміються, і Антосьо за гуртом сміється. А там один за другим на нартах бігають. Вгледі Іван Антосьо не йому й колесо. Вже поріг джокгана шукають. І через годину ого, ажи скрискачуть, так полетів за гуртом і собі на нартах. Ще й Джогхан у нього мережний. Так день до вечора пролітав, так і Ордані діждались. Пішов отець Гервасій з кропилом, і кожен хазяїн чи хазяйка йому паляницю, тому те, а Антосові шажок, дзвінок залатати». От дзвінок і перестає калатати, а вже дзвонить, бо залатаний. Всього три дні ходив Антосьо по селі, і виходив аж три злота. Що то за радість була? Вже не що, а знав він кожен шажок. Де на йому пляма, де карп? А все лічить, все на купки склада. То в кишеню забира та побрязкує, сестрам жалю завдає, що в них нема, в його є. От і приступила текля та й скиглить, дай мені дай, дай, Антосю, дай, і Орисі аж очіці блищать. Так би й собі попросила та вже соромилась за себе, того попросила за теклю. Та дай їй, каже, в тебе ж багато. Еге, дай, озветься Антосю, а сам з чим останусь, вам дай, а я за що собі бублика куплю. А в крутих не те що дома. Там і на шматок хліба жаден. Згадував Антося крутий, а мати ж маттячко передивлялась, сюрточки швець роботи приніс, Мася лагодила, що того потребувало, а там, заплакавши всі гуртом, Випровадили Антося з дому і остались ждати до нового розпуску, до Великодня. Та й з'їли паску без Антося, бо не було способу через Бух переправитись. Розлився, шумить, порони позносив. А де зостався який, то на берег витягли. Так довелось ждать аж до вакацій. А як розпустили вже й на вакації, прибігли школярі до станції, мовляв, до Волоської, а її не було вдома, і старшого не було. Як от після всіх і старший прийшов? А де хазяйка питає, чому обідати не дає? Десь нема, відказали. Ну, все сожженіє. гукнув тоді. Шатнула дітвора по кутках, знайшли журнал, старший сам ноту зняв і положив на столі. Тим часом і свічку засвітили і поставили на столі. По всьому один взяв ноту і повісив собі на шию та й став, а старший взяв журнал і чита на обгорці. Журнал для записування поведінки учнів в квартирі Волоскої поручається квартирному старшому Андрію Заболоцькому, та й перевернув обгортку. А там стільки графок. В одній ставиться число, в другій записується, хто куди відлучився і зачем, в третій скоро лівозвратіла, в четвертій хто шумєв, сюди вписують її кто мужичил. П'ята графка зоставляється для начальника. Над нею написано Атмітка господина інспектора. Все це перечитав старший, і всі стояли мовчки. Як перечитали її всіх, хто був записаний в журнал, і як оту покуту виніс, тоді зняли ноту з шиї і поставили на стіл. Над його розіп'яли журнал і запалили. Горить журнал, шмалиться нота, тліють мотузки, а школа співає вічна пам'ять. По всесожженню старший ліг, а дітвора почала тузитись, кому ноту закинути. Кожен хотів услужити їй, відомстити за своє. «Надвір шаліти!» – гукнув старший. Та хто вийшов, а хто і не послухав. Вже було після екзамену, то всі власті й обов'язаності ні до чого. Як надійшла й хазяйка. «Чого б волочитись?» – загримів старший. «Тут їсти аж кишки болять, а вони пішли. Як і не піти? Якби м не пішла, то так би сте й пороз'їжджались». «А пішла, то чорта з'їсте, не білет возьмете. «Не возьму, заговорив старший гнівно, «та я вам хату рознесу, як не дадуть мені білета через вас». «То я вже бачила таких мудрагелів». «От лиш не мовчіть, то як піду до смотрителя, то так і іжицю спише, що й не присядете». «А ну-ну, чи не розвалю хати?» Більш не було часу говорити, бо дали на стіл». Тільки вхопились за ложки, як загуркотало попід вікна. Підвода до когось заговорили всі, і кожен подумав, може, до мене? Як входить чоловік і дає письмо старшому. До мене, до мене, почав старший і, лігши поперек кроваті головою до стола, почав з усієї сили гуркотіть в стіну ногами та гукати Гвалт, розкіш. І обід йому відлетів. «А огірків нема?» – спитав, переставши грюкать. «Є», – відказав Хурман. «А ягід і ягоди є. Давай сюди. Сюди ягід і огірків!» – гукнув він і знову почав виробляти ногами. «Та що ви робите оце?» – заговорила Волоська. «Молчать, хазяйка!» – озвався він, а тим часом Хурман вніс мішок з огірками і горщик з ягодами. «Пішла робота вуха. Хай же старший молотить, а ми подивимось на двір, чи не їде друга підвода. Як-то ні, їде до Антося. Не встиг він вийти проти підводи, хоч і збирався. Той тільки ходить, до кого довго не їде. Або сам, або в компанії з ким, кому по одній дорозі їхати. Виходять школярі далеко за місто підводу стрічати. Кожен проїжджаючий, все-то підвода, думають вони. Суб-аква. Суб-під-аква-вода, разом-під-вода-суб-аква. І скільки суму, як ні, скільки ж радості, як потрапить на свою. Всю компанію забере з собою і везе до міста. Як лучиться, що потомляться, то раді й під підводі. Посідають усі й везуть тому радість. Подивились би ви, яким огнем горять очі того дітяти, що каже камбратові. Тобі під воду привів, сідай, їдь, і мало не плаче, що в самого нема цього щастя. Люборацький, під вода до тебе, хтось гукнув. Аж затрясся малюк на цю звістку, аж побілів і на хвилину, наче прикипів до місця, наче його хто бливом приварив, та тільки ж на хвилинку, далі як схопиться, то наче його припік ззаду. І двері не відчиняв, самі наче відчинились. Тільки долоні палали, що вгрівся ними з розмахом, як летів на двір. Приїхав староста Солодьківський, само собою церковний. Другого старости там і не знають, хіба на сватинню. Як сонечко зайшло, то Люборацький вже далеко був від крутих. Так виїхав, що не дав коням гаразд перепочити». Не задержала його волосько і скарга, що люборацькі були чесні люди. Як вмовились, так і сповнили. А декотрі довго тупкали. Нім прийнялась вона ждати до після жнив, і то положивши по золотому скарбованця проценту за місяць. На другий день Антосі обідав в борщаті, а на полудень поспів додому. Дарма праця виписувати те, що діялось в Антосьовім молодім серці, як під'їжджав він до свого села. Отот, отот -от і дома буде. Одна верста зосталась і здавалось йому милею. І та година, що пропала на переїзд тієї верстви, довша була за весь рік. Це не те, що зимою. З-під кожуха й носа не виставити. Це було літочко, і Антосю на кожну стеблинку приглядавсь, їдучи проміж пашень. А пшениця шелестіла, цвіли волошки, і цвірчали коники в пашні. Як дихне вітерець, то все поле загойдається, захвилюється, місцями і женці біліли, і копи вже стояли, а більше того, що п'ятки. Ось і знайомі жнуть, створюють снопи Божу благодать. Де-неде на стерні і будяк стояв сиротою. Об'їжджали сіромаху, зоставшись один і начеб озирався, де ті колоски, щоб з ними розмовляли. Начеб сумував за ними, кивав червоними квітками-голівками на всі боки. Один я, один зостався сіромаха. Повіє вітер, замете снігом, коли ще яка товарина не зломить, не вкоротить віку. По-другій горі чорногу здипав. Коники ловив, а з долини церква виказувалась в садку, як горіх з гранки, і рябіли хатки. То солодьки. Ще від самого рання сестри виглядали Антося і здалеку його побачили, як сидить хитається на тій бричці, що стояла під коморою, що невидимкою її прозвали і здорово вміла торохтіти. Повибігали назустріч, повилазили на бричку, такі раді. Звичайно, діти, що нічого не вміли тільки любити, ще нічого не знали, тільки брат-сестру, а сестра-брата, а всі разом отця-неньку. Щастя-щастя, та що не минає? А вік як маків цвіт. Першим словом Антосьо поспитав, чи є баштан. Єсть, кажуть, вже й курінь постановили, і діда найняли, і кавуни є і дині, вже як голова завбільшки. Він любив баштана стерегти, то найперший запитав про нього. Тоді вже про батька. А чи татко дома? Дома, кажуть, а мамуня в пасіці. За цим словом, треба було злазити, бо вже стали перед порогом. Не ївши, не пивши, кинувсь Антосьо на баштан, і Орися з ним пішла. «Пішла б і Мася, та нікого було вдома заставити». Отець Гервасій спав і не чув, що Антося приїхав, і там-то здивувався, як він прийшов з матір'ю додому. «А де ти взявся?» – каже. Антося нічого не відказав, тільки осміхнувся і став, нагнувся, не дивився на батька. «Та подивись, бо на мене, – каже тато, – і узяв його під бороду, та й підняв голову, як і на різдво». Як і тоді, голова подалась, а очі все в землю дивились. Не смів поглянуть на батька. Скоро привчили. «Та який же ти мізерний став, – каже тато, – ще гірше, як на Різдво. Хіба там мало біди, – зазнає озвалась мати, – не доїсть, не доп'є, не доспить, то й марніє. Якби дома, то побігав би, а там нидіє, як на прив'язі». Сестри мовчки поглядали. «А як то ти вчився, – поспитав тато. Чи перевели?» Заблищали очі в Антося. Що можна похвалитись? Ще й похвальний лист дали, каже. «Ану покажи», каже тато. Антося пішов, розв'язав, що треба було, і показав той лист. Кинулись всі дивитись, що він такий розмальований. «Добре, сину, добре», каже тато, і віддав лист. «Сховай», каже, «треба буде під скло вправити». «Бачте, – заговорила мати дочкам, – бачте, Антосю похвальний лист має від чужих, а вас і мати не похвалить, гайда мені до роботи!» Поспускали носи дівчата і пішли. За ними і Антосю потяг. «Чого ти такий мізерний? – поспитала його Мася. Я, – каже Антосю, – я не мізерний. Де тобі ні? Аж очі позападали. То чи добре тебе годували? Де вже добре?» Дасть червоного борщу та пастрами, і хоч їж, хоч давися, як в хату внесе, то хоч носа затикай. Чого ж ти мізерний такий, ще гірший, як на Різдво був? Хіба ж я мізерний? Кажу тобі – ніт. А то правда, що ви там не доспите нічого? Це то правда, що спать не дають. А як же вони не дають? Та хіба я не розказував вам, як був вдома на Різдво? А ви задрімав, то так і дасть в кушку або «Пинфу пустять!» «Що це воно таке? Як то в кушку? Яку то пинфу?» «Ет відчіпіться!» – озвався Антосю. «Скажи, Любо, скажи!» – почали просити сестри. «Не скажу! Скажи, скажи!» – засміявся Антосю і каже. «То маєте так! Як заважить старший, хто жубчики ловить?» Той моргне на кого-небудь, а той візьме перо за два кінці, вигне та підведе до самої кушки і пустить. Аж сльози покотяться. «До якої то кушки підведе?» – питає Мася. «Ех, з тобою балакати! До носа! А ні схіба кушка? У нас кушкою звуть, каже Антосю. А пинфа що то таке?» – знов поспитала Мася. «Пинфа?» Пинфа от що. Візьме паперу та бавовний, скрутить папір в дудочку, й в один кінець в тонкий, завине ту бавовну, запалить, роздує, як добре курить, то запаленим кінцем візьме в рот, осторожно подме, та так сапне і диму, як голова завбільшки висунуться під ніс, ще й кожухом накриють, як на кроваті спиш. Та нащо ж це питають сестри? Щоб не спав. А воно ж не душить. Та де-то вже ні, так закашляєшся, що ну. Бухикаєш та й бухикаєш, і сльози котяться, наче били. Хто ж це виробля? Хіба я не казав вам, старший? А як йому так? Йому ніхто не має права. «І б'ють вас добре?» «Ед, з вами не переговориш», – не бов би з гнівом підказав Антосю і почав чогось шукати. «Чого ти шукаєш?» – питали сестри. «Ножа, піду у вудлище вирубаю». «Скажи, чи добре б'ють?» «То скажу, де ножі», – каже Мася. «Та ще в нас є такий гострий, що ну?» ж, щоб дала ножа, бо як обманиш, то вже нічого не скажу, хоч проси й розсяться. І розказав, як там катують. Мася аж перехрестилась, орися й собі, і те кля за ними. За що ж це питають? З ласки та навтіху. От або замужичиш, або що. Як то замужичиш? Давай ножа. Та скажи перше. Давай ножа. Давай тобі кажу. Скажи то дам. Давай, бо буду бити. Кажи то дам. «Ех!» – почав Антосю з гнівом і підскочив з кулаками. «Давай, бо так і вчистю!» Мася тільки усміхнулася. «Не даси? Давай!» Мася все сміялась. «То наш тобі!» – сказав Антосю і з цими словами такого стусана дав, що та так і обливалась сльозами. Орися й крикнула. «Чого ти б'єшся, Антосю?» «Вже почали!» – гукнув тато спокоїв. Та Антосю не чув. Він тільки вчистив масю, то так і чкурнув з хати. А сонечко вже заходило. Поки Антосю справився з сестрами, всі хлопці довідались, що він приїхав. Були такі, що не вірили, аж поки самі не побачили, як він вертався з поля з матір'ю. Антосю йде, стали кричать, і вискоком за бричкою, та не пішки, а все верхами на хворостині. Та ще й загнуздавши її, бо коні все... Цугові, щоб не здуріла, не побила, а нащо ж так батогою підтина? Е, не знаєте ви, щоб лучше басувала? Аж копіт збили дорогою, антосьо мов би, духу коням піддав, бо всі тащать такими герцями, що, мабуть, і під самим гетьманом лучого коня не бувало. Куди ж вони їдуть, молоді лицарі? Просто дорогою за Антосям, і як він повертав у подвір'я, хлопці гукали. «А чи вийдеш?» – побачу, – відказав той, і серце йому задріботіло в грудях, як тільки в такому віку й може. «А як, думаєш, вийде?» – питали хлопці один одного, як Антося пішов до хати. «Може, вийде, а може й ні. Підождім його, та тим часом і коні попасемо». Ну, добре, – заговорили, і поставили свої коні в ряд, постромлявши голову їх у плід. Другий споришу нарвав, посипав перед конякою, їж, каже, насичайся, е, чогось не їсть, мабуть, дорогу чує. Поки отак коні стояли на попасі, верховці крізь тин позирали, чи не йде отаман. А він із сестрами справлявся. Хто дверима скрипне, тут все думають, то він, аж ось і справді він. «Сюди, сюди!» – почали хлопці, Антосій побіг до них. Ге, каже, а в мене й нема коня. Переглянулись лицарі й мовчать. Ну, мо, браття, в коней, заговорив Антосіо. Ну, мою, коней, зараз поздіймали вуздечки, в'язали віжки, стали впротяж і закурилось. Антосіо ззаду лиш подсмокав, любуючись, як його коні басують. Глава четверта